טוב, שלום לכולם. אני רוצה להתחיל, השעה היא בגיוק עשר. ו... אה... יש הרבה נושאים שתכננתי לדבר עליהם בשעה הזאת. אה... אז פשוט נתחיל. אה... בעצם, ה... אחת הזאת היא אחת השיחות לקראת ההשקה של הערכה, ש... מלאה בתכנים、uh, של הברכה ואחד וה... הדברים שתמיד אנשים שואלים אותי זה עשיתי הכל מה עוד אני יכול או יכולה לעשות כדי למצוא בן זוג או איך אני יכול לדעת מה מעכב אותי מנתחתן או מנתחתן או מנמצוא בן זוג אההה <אד> צד השני זה זה אם אני יודע מה מבקב מה, מה אני יכול לעשות כי זה לא זה שadam יודע זה לא תמיד מותיח שברמת יאסם אבל אני רוצה כהה כמה דברים ליתקשר אבל אסנני שאני קני את גוף אנינים אני רוצה כלם כל אחמיל אחים על כהזה השקאה שלהם והגאה לסיפח הזה זה לא דבר מובן מאליו ו... ובאמת יש הרבה אנשים שהם לא, לא מבינים את המשמעות של הברכה בהרבה תחומים, כן? בהרבה תחומים אנשים מאוד מאוד נקרא לזה סומכים על עצמם בלשון מעטים איתה אני מבין שזה לאו דווקא המתכון המוכיח שהם הצליחו אם הם היו נקרא לזה מייצרים, זה ממש בכל תחום、כן? נגיד בתחום שלנו זה באמת די מגוחר שאנשים הם שנים בחיפושים אחרי בן זוג אבל הם לא מוכנים להבין שאולי יש משהו שהם עושים שהוא יכול להגיד ليות, יאכלו ישתנות, כמו משהו שהם חושבים, צורה שהם פואלים, צורה שהם זה תמונות המהליות עצמם, או כל מיני דברים שאנשים לא מספיק ארים, לא יכולות להישפיח, על מה שולח זה בגלל זה, באופן מספיח או לא מספיח הם פשוט לא מצליחים. עכשיו הנדאיים משחננים עצמם. שאנו פשוט ADAי לא מצאו אני מזקושו אני תמיד צריך כי אני מזקושי שלוש תרשים אנשיים, אבל מספר שלוש תרשים באחד הוא אמיתי אז רק תאזרו לי למצא את מספר שלוש תרשים באחד. זה כל האיזור ש needed. אל תבריח אותי, אל תסביר לי, אל דחפור לי, רק תבינו את מספר שלוש תרשים באחד. נכיים תאסוקת נאלט אז זה? אז、euh, אני לא דאיים אני נישמה ציני, אבל、euh, זה פשוט לא עובד. אומרים משהו לא עובד שלושה רצים פה, אז צריך משהו שיקרה בישישו. הפהמ שלושה רצים אחדו, Kenny אגונ. זה ינסה אמר קור אדâm חכם אחד שיתעשה את כל דבר. שום תקמר את toute toute croyance הקיבודת על הפהמ שנברא, פשוט שום. כדומר, אם אני ניצוח אינян אחד שמונה ארוחות ביום, ובחול יום אני יעלה קילו במשקל, אז אם חח אני אוכל עוד שמונה ארוחות, אני פשוט יעלה בקילו במשקל. ואם מוחותי אני אוכל עוד שמונה ארוחות, אני פשוט יעלה קילו במשקל, ו'amochותי. והדבר היחיד שיתנה כדי לא לעלות בקילו ביום הוא. שאני יפסיק להיחול שמונה ארוחות ביום. לדוגמה, עכשיו יש אנשים ש 他们不 сами לם הם ממשיכים להיחול שמונה ארוחות ביום, הם לא מבינים. נאמר אני במשקל. מין אמר אני חלש למסייר ליה במשקל יש לו ארבעה קשורים. אסתם בARAMA בפשוטה הזאת כן. אז אם אתה ממשיך להיחול שמונה ארוחות ביום, זה לא מזין. למה אתה לא לא מתחיל עלול לרדת במשקל, או לא מספיק לרדת במשקל, אקשתי קרה לך? אז צריך מישהו שמבין בזה ויודע להגיד לך שכל אדם שאכל שמונה ארוחות ביום באופן סטטיסטי יעלה במשקל, בקילו, ביום סתם, דוגמה אז מה שקורה לארדנשי, מה שאמרתי שהם חושבים שהם יודעים הכל והם אומרים, אוקיי, עשיתי הכל מה חסר? מה לא בסדר? מה חסר? ו... ולכן הם חושבים רק שכל מה שצריך, כמו שאמרתי, זה, זה עוד אה, הזדמנויות להכיר. עכשיו, צערי הרב, העוד הזדמנויות האלו קורא בהם בדיוק מה שקרה על השלושת הלפים הזדמנויות הראשונות. כלומר, אה, כיוון שהשלושת הלפים הראשונות אה, לא עלו יפה, אז גם שלושת הלפים ואחד, באופן מפתיע או לא מפתיע, זה קורה גם שם. אה, מכירים את זה? אני מניח אתם מכירים את זה. בתחלו על עצמכם. אבל לא לנשים האחרים. עשiken, עשינו. אז אני רוצה, כחלה, לתת לכם, כולם, כול, איזה שוטף סכירה, כנ"ל. מה הדברים שקדאי לחשוב על, כנ"ל, דאיקשר של מה, איך אני יכול לדעת מה מאקבר קיינו נחטין, ו. ונראה את ההקשרים מה עושים קודם כל השאלה היא לאו דווקא שאלה שמכזנת להצלחה כלומר יש שהניסוח שלהם בהגדרה הוא לא מזמין תשובה אה, טובה、כן? אם אני שואל בצמין מה הבעיה שלי הדבר הכי טוב הוא כולנו אני לא ידא מה הביאה, אבל גם אם אני ידא אז זה אין תשובה. אין, זזה הביאה שלך. נחמד או לא? מה יותר טוב? אם אני שואל את עצמי, אלה שמשה בשמחה קדום לילא עליהם, איך אני אוכל לשפר היום? את... איך אני אוכל היום לשפר את הפיסקוים שלי? או מה? איזה צעד קטן אני אוכל לעשות היום כדי לשפר את הפיסקוים שלי? אה, <אז> התובע <אז> של אחר. זה לא אלה שעשאכית באvar. במה היה, והשאלה שעוסקת בה, או בעתיד הקרוב, וזאת שאלה שתשים עוד אפילו בגוף, מה אתם מרגישים שאתם שואלים אותה. היא שאלה שהיא מדרבנת, היא שאלה שהיא מעודדת, מעוררת לעשייה, מעוררת למחשבות טובות וחיוביות, ואנרגיה טובה,、כן? מה אני יכול לעשות היום? לא איך זה קרה לי, לא מה תקע אותי, לא מה מעכב אותי, כל השאלות מהסוג הזה הן נוסחות באופן שליני שלא כיף להתעסק איתן. לא כיף למצוא על אין בתשובות, אף אחד לא אוהב להרגיש שיש לו בעיות, אף אחד לא אוהב להרגיש שיש לו עיכובים, עקבות, מחסומים, וזה באמת גם לא עוזר. אם אתם שואלים את עצמכם מה באפשרותי לעשות, אתם שמים כותרת שמחה, כותרת אופטימית, קותרת שמעבירה אלكم ליהודים הרבה אחריות ויחולת. זה איקסא דיבר מלכמונ. ה, agar מישרתים גם אקלטה, היא יתalle בזמנו קרוב. וב, מי שמסתלק להגין... <קדוג'> מהאזים. <קדוג'> みしのまちであがでたへんきしゅうれまぜずいぶい、しゃけにほりんほつ、もしゃけへんはして。えぇ。あがねやせきかれいってかれん。でえびきぶんにん、あてもちいましょう、あまてにほりましょう。でえびきぶんにん、あてもちいましょう、あまてにほりんましょう。でえびきぶんにん、あてもちいましょう。 איך אתם יכולים לדעת מה עושים למשל כשאין לכם הזדמנויות, כשאין לכם הצעות או כמה דברים, בואו נדבר על זה אחד אחד אז קודם כל, איך להגדיל את מערכת הסיכויים שלכם דיברת את זה גם קצת לכם, אני אזכיר את זה בקצרה אתם רוצים להיות בעמדה של יוזמה כן, לא בעמדה של קבלת דין, אלא בעמדה של יוזמה. ואתם רוצים להיות בעמדה של כמו אדם שמחפש עבודה. אדם שמחפש עבודה, הוא לא יושב בבית שמחכה שמישהו יתקשר, אלא הוא יוזם, הוא שלח קורות חיים, הוא אה, מחפש. ומי שיש לו עם זה קופי, שכתוב במקורות חכמנו, שמהשם אישה לאיש, הקדוש ברוך הוא דואל, אז יש לזה תשובות למחביר. גם על הפרנסה כתוב את אותו דבר. ובכל זאת, על הפרנסה לא תמצאו מישהו שישב בבית ומחכה שימצקו את פרבדל ויציאו לו הצעת עבודה. למה? אני אגיד לכם למה. כי כל אחד מבין שהתפרנס זה חשוב. זה להתפרנס ויצא הכל. מה כמובן כל אחד מבין? אנחנו ינקים את זה עם החלב של אמא שלנו. שניטפנץ זה דבר חשוב זה חלק מה מהקבودה עצמי שלנו ו, ומי אותו, זה זה מי שלא מסייע ללבור לפנץ אותו או מרגישים זה לא טוב או מרגישים זה וואו אתם יעשו את כל זה זה לא יכל להם זה דבר נוסף התו'הית מאוד ברורה זה מה שחשוב זה 要做 התו'הית מאוד ברורה קבונה ידועה שים ישלח קרוב חיים מגיד ל-100 חברים. ו'אם הוא יגיד לכל החברים שלו ש'מחזק עבודה', סביר ש'משפר את הסיכויים. ויש זה ידועה של ימץ עבודה זה טוב. הפחות זה לא יודע. אני לא יודע, הנחון זה משהו חושבים. כן, לא לכל אחד טוב לעבוד בכל עבודה. אבל קיים לכל אחד, כאשר הפחות הם חושבים טוב ל-טוב ימץ עבודה. אז אינכן. זאת הסיבה שאנשים, בהקשר לפרנסה, הם יעשו הכל כדי למצוא עבודה. נחזור, שלושה עקרונות יש כאן. אחד, התועלת מאוד ברורה, למצוא עבודה. שתיים, בלי עבודה הם מרגישים מאוד מאוד גרוע עם עצמם. שלוש, הסיכוי של המאמצים נראה סביר. כלומר, במאמצים סבירים נראה להם שהם מצאו עבודה סבירה. מה קורה בהקשר לזוויות?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 אך נדמה להם שהם עשו את הכל, וברגע שהם ישחררו את המחשבה הזאת, הם ימצאו מה לעשות, וגם יש לתא מה לעשות, אבל, קודם כל, אני אומר שכמו שבלמצוא עבודה, כל אחד יודע מה הדברים שצריך לעשות, אמנם לא תמיד, תום שני, אבל יש כמה וכמה דברים שכולם יודעים אותם, ועסקים אותם, ולא מתביישים בהם. בהקשר של זוגיות, הרבה אנשים לא עושים את הדברים שבאופן פשוט אמורים לעזור להם. אז בואו, אני רוצה להראות, שהסיבה שלא עושים איזו, זה, זה לא בגלל האמונה המקבילה. שאומרת שזה גורל. ושאומרת שזה משמיים ואומרת שזה מזל. אלא האמונה המקבילה הזאת, הרבה טענים. היא נובעת ממקום אחר. כלומר, אנשים בגלל כל מיני סיבות. אומרים לעצמם את האמירה הזאת שזה משמיים. אומרים לעצמם את האמירה הזאת שזה מזל. אומרים לעצמם שאין מה לעשות. בגלל שלושת הדברים שאך שאני אגיד בהקשר לסביל povo עמוד. ההבדל בין חיפוש זוגיות לחיפוש עבודה או פענסה. ואני אגיד לכם, זה מערוים שאתם של... ידבר עליכם לצורה סגות או אחרת, כל אחד ייקח את זה לאן שטוב ומתאים לא עולה. אז אמרתי ככה, בהקשר לעבודה ופענסה, יש משהו שהחיסרון מאוד ברור. כל חודש, אם אתה לא עובד, יש לך מינוס בבנק. לעומא אזות, לגבש זוגיות, זה נחון, שדופע נמودה, כולם, הדברים עליך, חיים תלו, נסוי, זה בכל שמחה, זה רוח מישפחת, זה נדמה ש אתה מisken, אני בזמנך חסיד מisken, אז אנחנו מישפכים מisken, למישהו, או תלויך אמונת זוגיות, תלויך אמונת רכחת, תלויך אמונת מישפחת, תלויך אמונת זוגיות, אבל כש אתה יושבי משמחה, וيشובתי משמחה, זה לא מורגש באתה offen של פארנASA כי פארנASA זה אמך הקסם. אתה מרגיש אמך חמה ליחות. בARAMAH חיל פיצית, אמך חמה ליחות. בARAMAH TEM מתקדמת אמך חמה ליחות, אבל אמך החמה לא היה ת normally. וATT אתה מרגיש לא תורם את אמך. כן, ולכן המקום הזה של לעשות גם דברים שהם כאילו נקרא לזה לא אה, לא ממש אה, אה, נעימים או לא מובנים מעיניהם אתה לא, אתה, אין לך בעיה כזה כי מאוד מאוד ברור שאי אפשר להישאר במצב הזה ולגבי זוגיות אני יודע שבאופן מודע הרבה מאוד אנשים אומרים שאני יודע, שהוא לא ט mathematically את האדם לבדו ואני יודע ואני יודע ואני יודע. כול להגיד לכם שאם ששים את העבודה הזאת יותר לעומק, אתם מגלים שיש לכם יותר מדי רווחים בעיניכם. כן? נדמה לכם בעיניכם עש mayonnaiseoohоеיז לכם הרבה מאוד רווח zariorовалותboutי לבד. כן, אתם אומרים לעצמכם כל מיני אמירות שיעוריות ומעודדות לכם את הרווח בלי להיות לבד. אני אומר, הדברים האלה צריך כל הזמן לזכור, אין לכם שום אשמה בהם. אוקיי? זה דברים שהם אה, יושבים מכל מיני סיבות אה, פסיכולוגיות ואחרות, יושבים לכם באופן, נקראה זה מודע או לא מודע, בדרך כלל לא מודע, והם אה, גורמים לכם להיות, אה, להגיד לעצמכם את האמירות, ה, אה, נקרא לזה, מחלישות מה שאנחנו רוצים לעשות זה כדי לשחרר את זה להיות ערים לכך שזה לא באמת טוב וזה רק נדמה כתוב לומר אם אנחנו ערים לכך שרק נדמה לנו שיש לנו רווחים בהקשר לחת ענר כי אנחנו לא ערים לכל ההפסדים כי אנחנו לא ערים לכך שרק נדמה לנו שזוגיות היא לא נותנת את כל מה שאנחנו היינו רוצים שהיא תיתן ועוד דברים בהקשר הזה אבל זה דבר ראשון、אוקיי? אני אומר בהקשר שהתחלתי ב... להגדיר את ההבדל בין נקרא זה בין עבודה לבין זוגיות אז הסיבה שזוגיות היא פחות נקרא לזה כואבת כי נדמה שיש בה רווחים. וכשלא כואב לכם, אתם תעשו פחות דברים. שלמישהו כואב, כי אין לו עבודה, כמו שאמרתי, ועבודה זה משהו שהוא מאוד מאוד ברור כאבו, אין כסף, זה משהו, כמו שאמרתי, מילדות אנחנו רגילים אליו. אז אנחנו נעשה את הכל. לא נבחל באמצעים. ואז, במה לא עוד דבר מעניין, זה גם יוצר נורמה חברתית. אמר אמך זו בושה ליתנות לאנשים לגלידת נחפץ עבודה. ולא יש דבר קצת בושה, אבל לא כמו הבושה שמשום היא יש בה הרגילה שאנשים מרגישים באקשר ליתנות לחברים לגלידת נחפץ חטאן, אוכלא. והחיבה לזה אני אומר אחד מהם תקף שמי תקף לזה זה אחד מהם. הרישנה היא שכאיב שונה תחושת האיב שונה. באקשר לעבודה האיב baru. ולכן כולם נעיזים, ולכן זה גם יצאה נורמה חברתית שונה. לעומת זאת, לגבי זוגיות, הכאב שונה. נדמה שאפשר להתאדר. לא רק זה, נדמה שיש רווחים במקומות של להיות פנויים, פנויים ופנויות מה שנקרא, שלא מאפשר לכם להיות נסויים. עכשיו, למה זה חשוב לדעת את זה? כדי להבין, שאם אתם באמת רוצים כן לשפר את הסיכויים, מה אתם נכנתם? הדבר השני שרציתי להגיד ש קשור לזה שה רווח מאוד מאוד ברור כלומר, בהקשר לפען עשעה מאוד מאוד ברור שאם תשיגו את הפען עשעה, תשיגו העבודה, נדמה לכם שיהיה לכם טוב בחיים זה רק נדמה, כן? כי הרבה פעמים אנשים מציעים עבודה ולא תוזם אבל לפחות כשאתם עסוקים בחיפוש גם מאוד מאוד כואב לכם המצל הקיים. וגם המצל השני של זה, שנעוד מאוד ברור לכם, או לפחות לא דמיון זה לכם, שאם אתם תמצאו המודעה, חייכם ישתנו לטובה. יהיה לכם כסף, יהיה לכם פרנסה, אפשרות לקנות דברים שאתם רוצים, וכדומה. לעומת זאת, לגבי זוגיות, הרבה אנשים, מהרבה סיבות, מציירים לעצמם את הזוגיות, כמשהו שהוא לא טוב ומצאים. לא חיובים, לא מתגמל, לא מתצמיח, לא מודל לשיבתון. למשל, אתם אולי את המולאים יקרים תזוגיות. לא אורים של החם, שילם לדברת החם את המדאי. לא אתם יקרים תזוגיות של חברים של החם, מחברים של החם, ולאילך החם את הנחם. עכשיו מדובר בתריק בית, אחר תריק אלח, שילם איה כוחה, סיפורו תלחה. ו'עוד הרבה חיבות. לא אתם קוראים הרבה ספרים, אנחנו חפצים לכולים תחננים. שלה זוגיות לא, אני חושב זה לא משabit, כי לא טובה. זה לachen, כי אתם מתחפשים זוגיות אחרת מינימציה עבודה, אתם אסרו בחודש זוגי. למה? כי אתם בעצם לא ממש מחלحين ליהי ליהי על שם. זה לא מלחיץ, כךker? הוא כי זה לא מלחיץ, אפילו קדנשfid. הוא כי זה קדנשfid, זה מורה.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 שזה לא כזה נחמד. אתם יודעים שאני אה, מדבר על זוויות, אני אה, הרבה פעמים מאוד מתלהב. אנשים סיניקנים או ריאליסטים, או, אני לא אוהביתי כדאי מה להגיד עליהם, אה, בעיניים, הם אומרים לי אל תתלהב. עכשיו, כשאגידו עד מחר כמובן,、כן? אני אומר, הם מתכנים, כי במקום לאפשר לעצמם, את היופי של זה, את הטוב של זה, את העושר. באלף ובעין. שחיים טובים ופקינים של משפחה יכולים להבין. אז הם אומרים, אל תתלהב. כשהם אומרים לי, אל תתלהב, בעצם מה הם אומרים? לפני שהם אומרים לי, כי לי לא ממש אחתה צמח. הם אומרים לעצמם, אל תתלהב. וזה הדבר היותר כואב, נקרא לזה, כן? כי הם בעצם מחסידים את ההזדמנות שלהם. אל תלהב. המצדדים יזמנות מאוד מאוד טובה שיש להם שמי מאפשרת להם מITLEV. אז זה למה זה למה זה בא Essen כורקח חבול כי אין בנאדם לא מITLEV. באמת גם הקור לא דברי לא מליים. וכאשר קורינו, כנ"ל בא Essen אמרנו שמי שלא מITLEV. אז קוראים לדברים לא מלהיבים, אז היחס שלו לזוויות הוא לא מלהיב. כן, אז זה בעצם הדבר השני, שהזוויות היא לא מלהיבה כמו העבודה. דבר שלישי, היחס בין המאמצים לבין התוצאה לא ממש ברור. כלומר, לגבי לחפש עבודה, אז יש משהו ש... זהי ברור, ולפוקה מדרש זה ברור, שימא תדישלACH נקודות חיים אסורה מיקוםם, שניים יקירו לחרד ג'איאן, ולא לא אמרתי תדישלACH נקודות חיים חמישים מיקוםם, אסורה יקירו לחרד ג'איאן, וetsaviים שמתוחם אחד יקבלו תחרה בודה, והיראיג אמחה. נימא זה בצוואל אמבריקת, אבל רק יש לסמוך על זה. לאומצות, לגבאי זכיות. הרבה אנשים ארחיב תקופה, מומלץ קישמה. כל חוקי הסtatistika לא מתכירים, נפצעתי קבורי. מאה בנים או מאה בנות, ושום דבר לא יצא. אז יש לי אפס אחוז של אטלה מיתוח מאה ניסיונות. אז למה אני למשיח ולנסות? תmatterם תבינו השאלה הזאת. למה אני למשיח ולנסות? אבל יש לי אפס אחוז של אטלה. אם אני אמשיך לחפש, אני אשתם אקבל 0 סיכוי ההצלחה, אז בשביל מה? וזה מתכון מאוד מאוד טוב, כמובן, לא לנסות. אתם יודעים מה קורסיה, בן אדם לא מנסה? באופן מפתיע, הוא לא מצליח. לא באופן לא מפתיע. עכשיו, אה, מה כן, עוד דבר שהמשים לא הרים אליו פרוקה? ‫לא, הם הולכים מאוד לפגישות, ‫אבל הם בעצם לא ממש ‫מתניעים להם צ'אנס. ‫עצמם צ'אנס. ‫אני אתן לנו שכדה לדגישת, ‫זה לא משנה עכשיו. ‫אז, אז מה חשוב כאן להבין? ‫חשוב כאן להבין שאפשר לשנות פגישה. ‫זה שעשיתם אה, הרבה פעמים את, ה, אה, ‫את הניסיונות שלא הצליחו, ‫זה לא אומר שום דבר, על מה שיחול קני התיער. מה שזה אומר? אה, מה שזה אומר? שאתם יכולים לשנות את הת, אתם יכולים לשנות את המחשבות שלכם. בופень כזה זה שעכשיו זה קני התיער. קולמא זה שעשיתם. עוד ועוד דברים שלא הצליחו, זה אומר שאם תעשו את אותו דבר עם אותה גישה, זה באמת לא יעזור. לעומת זאת, אם אתם תשנו את הגישה, אז אתם לא מנצחים לעשות את אותו דבר עם אותה סטטיסטיקה, אלא אתם מתחילים לעשות משהו אחר, אני אצלו את זה מה אני מתכוון. למשך, אם אתם... מי שישאל אתכם, האם זוגיות היא דבר טוב? היא דבר שמח? هي דבר ממלא, هي דבר אה, חיובי. כן, או כל מילים אחרות שאתם רוצים וואוים, החיים שלכם. אז אז עכשיו ככה, אם תשובה שלכם هي, כן, ביתה, אני מאוד מודאג כי זה מאוד מאוד מלהיב אותי, זה משהו שמדברים לי, ואני יודע שיש אמור, אני יודע שיש אמור, הרבה מודים דמנוט לישמנים. זוהי גישה טובה. לאומדות, הם חיפ, הם נסגרים קבורים. מאה או מטאים או אLEV בן זרום בן זרום בן אמינה שני מהשניכר? זה איתר לכם הגישה לא חייבת לתת זוגיות. אז אם אתם תמשיכו ליתפגיש, כי אם שלוש תרגעים זה אחד, מותגיש את כל הזוגיות, כן יהיה תוצאה. למה? כי כן אתם מצועה אנשים, שיכשיש לכם ייחצ, לא מקדמ את הזוגיות, אתם לא מאפשרים את עצמכם ליצור את עצמכם זוגיות. הנימקוש שהיקראן מובן פה. מהצרחים לעשות? ליתפגישים עם בני אדם זה פשוט לא יאפשר. אם תרגישו, נאצרו שום שום את הדבר. לא, מה קיים? יש אנחנו תגישה. נחשוב. איך אתם יכולים יש אנחנו תגישה? יש אולות אצלכם שאלות שמכורבות אצלכם יש אנחנו תגישה. וآل קחתם את הסיפור של 6000 זה אחד. מחפצים קבורה גישה אחרת, אז קבורה לא חוניש תמים בתאסטסטיסטיקה. כלומר, יש לכם 50 אחוזים של תחלה מיתוק של 6000 מיטיונות. שניסיתם לingershah משויימת שיבמת לא מקדמת. מהי קרה כשты נסיתו ינגישה אחת? ה' אין מחוץ לבעלים ותמיד תתייחס לחקה. and from Keshe. זה שמחשלתם שבחתם יינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינ ואם ייצרתם סטטיסטיקה לא מכניעה, זה לא אומר שכשתבואו עם גישה אחרת, תייצרו את את הסטטיסטיקה. כלומר, סביר מאוד שלא. זה סביר מאוד שאשר תפתחו, הג... תפתחו את הגישה הנכונה, הסיכוי שלכם מהצליח יגדל. אני מוסיף עוד דבר. הגישה, הבאתי דוגמה, כן, לגבי גישה יזוגיות, יש גישה לעוד כמה וכמה דברים שמשפיעה. למשל, גישה שלכם לעצמכם. אם אתם חושבים על עצמכם מחשבות טובות ויפות, אז הסיכוי שלכם למצוא בן זוג, גדל. אם אתם חושבים על בני המין השני, דברים טובים, יש לכם סיכוי למצוא בן זוג יותר גבוה. כן, כל הדברים האלו, כשאתם ישנים אותם, אז הסיכוי שלכם למצוא, הוא גדל. فيcause zamanً dai, כשאתם משאירים את הגישה השלינית והלא מקדמת, אתם פשוט ממשיכים לעשות שוב ושוב את אותו דבר, עם ניסיון במחילה אומלל, להשיא את התוצאות אחרות, וזה משהו שפשוט לא יקרה. זה אולי מאחזב חלק מהאנשים, שזה לא יקרה, כלומר התוצאות לא ישתמם ממשיכים אותה גישה, אבל זה מאוד מבטיח לחלק אחר. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות שוב ושוב את אותו דבר ולקבוד את אותה עוד אחרות, באמת אולי יקבל אותה. זו הצורה שהעולם שלנו בנוי. יחד עם זאת, מי שהעיקרון הזה גורם לו להבין שכדאי לעשות דברים אחרים, מה שזה יגרום לו זה לחשוב מה הדברים האחרים שבאפשרותו לעשות כדי לשפר, פה נתת לכם דוגמה, כן, אני עכשיו לקראת השטע, אז ביקשתי מאנשים לשתף אותי בצעדים קטנים, של, צעד, צעדים, כן, או צעדות. אז יש כל מיני דברים שקיבלתי, ואני יכול להגיד לכם, שעצם זה שבן אדם שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות, זה כבר גורם לעשות. כין לחקור בשם לא נגיד בשם אטבור, אמרתי לו לא כתבתי לו כלום בשם, אבל נצטרח איננה. כתבתי שרק ב equivalence של לאזוט, אומרת אלחטי לשפרחן הראשונה בחייה, ביטוי זה מצד אנח, לא קטן. זה דוברה. או לחקור <או>, בשם איג'י, <מיין> ביקרתי לגורם שלישי לא כדי לבחון שאני רגיל במקומות מסוימים. כשהם קוראים את הקיום הפשוט אני רואה המקום הזה, המהפך אני יתחיל איתו, ומנגדרת תצלישים, אבל לא כה כה נורם ומחוץ יותר. אוקיי, זה עוד דוגמה, כן? זה טוב יחסית לחקירה, ל- מה שמייקר לגדיל את המגדל, איך זה מתרחש? כן, נחלה תכנית קשה, מישהו שיאקארתי דה ואר, עכשיו יש עוד דברים, יש כאלהו, תחילו לתשננת גישה. אין לחשוב שאנחנו דגיש על הדגישות, נישאנו דגיש על עצמנו, נישאנו מין שוחה כתבתי לחייך, אין לחייך תמיד אני מדבר за משהו שלא 洛克 erman, לא 洛克 etef, רע עצמה בתורת שלו, ומשום אנשים מאוד מאוד לא מרבים עשוותו, אז כל כך מאוד ליהוסי שכתב את זה, לחייך, ויש פה עוד הרבה מוד דברים שאנשים כתבו לי, כן, האחרון كان. הוא שברגע שאתם מזיזים את ה, את, את שלוש הדברים שאמרתי קודם, כן, ברגע שאתם עושים את, אתם מזיזים את המחן, את הקהה שבלוט צוגיות, כן, אם נמשיך את זה מה שאמרתי על עבודה, אז כמו שיאים שעובלים עבודה, אז יאים שעובלים מזון, אתם יצד שני צוואים את המחן בצוואים נhedרים את האתיד. כלומר, שלמצוא בן זוג ופרכת להיות בשבילכם דבר טוב וחיובי. דבר שלישי, שאתם פועלים בצורה מקדמת, אפקטיבית ויעילה. ולא ממשיכים לתת שוב ושוב את אותו דבר. כלומר, אם אתם, צריך העניין, אה, הדבר הכי שאתם עושים זה הולכים ברחוב ומקווים לפגוש אנשים חדשים, אז, ועד היום זה לא עזר לכם, אז תחשבו על משהו אחר. עכשיו, שוב אני אדגיש את הסיבה שאנחנו לא עושים זה בגלל שמדמה להם שמהומתים לא יאילים. אבל מה שכן יאיל הוא ליפול כשאגישה היא טובה, כשאגישה היא נחונה, כשאגישה היא מתקדמת. זה כמו שמרתי גם לגבב את נחهام, גם לגבב נייר מינרשי, גם לגבב זוגיות, וגם לגבב, וגם לגבב. אמרתי הכל בעצם זוגיות בני המין השני, אעשה מעצמכם, אולי יש עוד משהו שתמיד אני אומר ועכשיו אמ, עכשיו לא. אמ, אני רוצה ככה כמה דקות לענות לשאלות עוד בסוף, אז אם מישהו רוצה, יש לכם פה תיבת שאלות שאפשר לשאול, אמ, למטה בעמוד למי שמאזין לי בעמוד המקורי. אם שמאזין במערכת הגיבוי, גם כן יש לכם אפשרות לשאול שאלות. אמ, וזה אני מתחזק למדים שם. ומה שעוד רציתי כחברה של אנשים שאלים אותי מדבר איזו קא, אז אנחנו עדיין בטרומה השcka, כלומר, עוד לא, עוד לא ניתן להקשותה, וזה מה שכאן חשוב, זה. ולרשם ולכבל את כל המתנות שלקראת ההשקה ומה שאנחנו עושים זה שבקרוב אני ככה אצבור כמה פרטים סופיים לגבי תאריך ההשקה, זה מורכב מכמה דברים גם שונה ואז אני יודע לכם את התאריך ואני יודע לכם את כל הפרטים שצריך אז הערכה הייתה... כבר אני יכול להגיד שהערכה היא מורכבת בעצם משלושה חלקים. כן, בעצם היא על התהליך שעשיתי עם המשתתפים בתוכנית הברכה, שעשיתי ועושה. בעצם אתם, אלה שמקבלים את הערכה, מקבלים שלוש, נקרא לזה שלושה חלקים, כן, כל חודש בערכה נפרדת. כדי ליתמוך בATO חודש, תקבלים את ארка אבו ATO חודש שבעצם כולן את שישה ביטקים לאזנה, כולן את כל השיחות המלינים, כל השיחות המלינים של כל השיחות של ATO ביטקים, וכולן את מצומת שתי מספר פרקים של נסימות שהם כוללים את כל לפי מה שעשינו כמו שעשינו באלח את חניט זה בעצם שלוש נסימות בשוואה של כל נסימה. כל פרק שנסימו אתו באתם משהו כמו בין חצי שעה לשעה יכולי אגיה, כי לא, לא יותר מזזה, יכולי פחות מזזה, אבל לא יותר מזזה. ותבינו את כל זה מקבלים אבו כל חודש. אמר שאמרתי עכשיו זה תחילה קהל, אז אתם מקבלים שלוש קהלים: תחילה קהל, תחילה קבלת, תחילה גימא. מה שעוד אתם מקבלים זה בונוסים שמצגישים חיים. להיכרויות להדרכה נוספת כן, דברים שקשה להעביר אותם דרך האינטרנט אנחנו נעשה להם מפגשים חיים אני יודע לכם באזור ירושלים, באזור תל אביב שם היו המפגשים בנוסף אתם מקבלים עוד לא מעט תוכן בגישה אינטרנטית כלומר אתם מקבלים כמו שאתם מאזינים עכשיו בשידורך, אתם מקבלים הקלטות של הרבה מאוד תכנים, שאתם יכולים לשמוע אותם בזלנכם החופשי, והדבר הכי הכי מהותי פה, שאתם מקבלים אחריות מלאה, כלומר, אם קניתם את הערכה, משתמשתם בה, ולא מצאה חם בעיניכם, אז אתם יכולים להחזיר רק אחרי חודש. כלומר, חודש ימים יש לכם להסתכל אם מצאה חם בעיניכם. אבל אם מצאה חם בעיניכם הערכה, והתחלתם לעבוד בה, והקשבתם לתכנים שלה, וביצעתם את המשימות שבה, אז בעצם אתם יכולים להיות בטוחים שהכסף שלכם הולך למציאת בן זוג. כי אם לא תמצאו בן זוג, הכסף שלכם יחוזר במלואו, ותהיה לכם בעצם שנה שלמה של הזדמנות, אם תרצו, להשאיר את ההריקה שלכם ולנסות, אם תרצו, מאחרי 90 יום, אתם יכולים להחזיר אותה ולקבל כסתיכם בחזרה, ככה שבאמת אין לכם שום דבר להסיד, ורק אתם יכולים להרוויח פה, את הבן זוג שלכם. אגב, אני יכול להגיד לכם שחלקים של שאת תוצאי התוכנית שעדיין לא מצלו בן זוג, הם גם מאוד מאוד צמחים מהתהליך שקורה איתם, הם גם בטוחים שהם מאוד מתקרבים לנציאת בן הזוג שלהם, וגם עד אז הם מאוד מאוד צמחים עם התהליך שקורה להם, אז、euh, אני אומר שעם אוד מומלץ כן ליות בכן ליות בenda של Speak ליקנות התרקה אני כההוד לא צגור לגלר על קמות התרקות שמיוחל התת בבהשכה אבל כניר א' בגלל לא בונוסים אז הם אובלב אמר בבית התרקות אני יכול לדייט לישוע. אבל בגלל הבונוסים שניתן אז כשמפגשים חיים זה יהיה מוגבל לגודל החדרים שבהם אנחנו נעשה את הפעילות הזאת אז אני אתן לזה הודעה מדויקת כמה אנשים יכולו לרכוש את הערכה בשלב זה עם כל הבונוסים וכמה רק אחרי שבועה השקה כל מכן אני מאוד ממליץ להיות בהאזנה טוב אני רוצה ככרה להתייחס לכמה שאלות שקיבלתי פה אז עדיין, כן, מי שלא שאלה אתם יכולים לשלוח פה למטה, אבל לא, פה אני לא נספיק בעצם, אני אתייחס. לא, אז אני אתייחס רק מה שלא שאלת כמעט עד עכשיו. טוב, אני לא מזכיר את השאלות. כן, בסדר. אז שירה שואלת. אין לי שישירה קטן פה. מתי הוא כבר יבוא? איך אפשר... אז איך אפשר להיפתח כל פעם מחדש? אפילו עשורות פעמיד. אז תודה לשיר או שירה על השאלה. אז מתי הוא כבר יבוא? אני כמובן לא נביא. אני רק יכול להגיד שאם את תעשי את הערכה ותפעלי לפי הדרכים האלו, אז את יכולה להיות בטוחה שבן הזמן שלך יבוא מאוד מאוד מהר ולערכתי זה יכול לקחת משהו כמו תשעים יום ועל זה אני נותן את המילה שלי כמר שאם לא אז אני יכול להחביל יותר אזכר אני לא נביא, כן? אבל אני יכול להגיד שזה פחות או יותר עצפי השאלה לגבי איך אפשר לפתח כל פעם מחדש זו שאלה מציינת באמת אני לא ממליץ אני, אני כן ממליץ לבוא בענדה שהפעם זאת הפעם וזל לא 볼 لكل דיי שמתאים לך. מראת ביגלגל שספта של השחנה מאוד מאוד לא נאימי מינה או משהו כזה. אז אתם מרגישים צורך לבלו לפגישה. כי、okay, זה באמת באמת לא משפר את סיכוי הצלחה שלכם.、Okay. וגם לא מראת מזמנת ובמיש לא פסיד. כי הביטוי "מיש לא פסיד" הוא ביטוי מלגל. אוקיי. אז אתם לא אכין לפגישה כי אין מלא פסיד. ואתם הולכים לדגישות כי יש לכם מה להרוויח. וזה לכאורה מובן מאליו, אבל אני יכול להגיד לכם ש... כל כך הרבה אנשים שואלים אותי על זה ומתמודדים על זה, שאני מבין שזה לא כל כך פשוט, כן? שממצוא בן זוג בצורה הזאת. אז אני מקווה שאני תיקן העיקרון פה, למצוא מישהו ולהתפתח אליו במובן הזה של להצליח. דבר נוסף זה שאתם רוצים לסגיל את עצמכם. בגלל זה גישה לדאيتים. אה, לא זה משהו חסרתית קלה? אני תחילה אנסה לגלות את זה. זה הזמן. הגישה לדאيتים היא צריכה להתמרכיבת משני משני אקונוט. מצד אחד זה דאيتים ל Kavanaughות רציניות. כלומר אתם לא באים עכשיו סתם לקיים ביחד עם בנ הציור שלכם. כי לא זה התמרה. התמרה היא כל התורות רוצים. ביחד עם זה, אתם לא נתנים ל yourselves לדמיין את החתונה בשטח הפגישה הזאת, או את צאת הניסויים בשטח הפגישה הזאת. אתם רוצים לאפשר ל yourselves לנשומ המוק ליות ביחד. להרגיל את עצמכם אחד לשני, את המינימום הנדרש. אני לא אומר, זה חייב להיות שנה, ואני לא אומר, זה חייב להיות יותר משבוע. אחד הזוגות ש... שחיברתי ביניהם, לקח להם פחות משבוע להכיר. סוג אחר לקח להם, אלה לשחשב... שעכשיו, שהשתתפו בתוכנית, והכירו, אז לקח להם, להתיפל יותר מחודש, כן? אבל זה יכול להיות ככה, ויכול להיות יותר לאט, אוקיי? אבל אתם לא רוצים... ללבור מה שניקורין מקדח בברכה. כן,、okay, מקדח בברכה, דמנים או גוררים אתכם, לגלות את כל הסיבות למה שזה לא צלח. <laughs> זה התהליך שקורא כשיש ברקה. מקדח בברכה. וכאשר אין מקדח בברכה, אז יש את כל היזמנות、uh, לאפשר לצלחים, לנות מאכשר, לנות מהבחור, מהבחורה שאתם、uh, מפגשים מיטה, это、uh, זמן מינימום. כן, אני אומר לאפשרו לצלחים גם לאחראי מים. אבל גם נחלית מהה, אחרי שנאין אתכם ביחד, זה לא תגידור. כי נאין אתכם ביחד, אז אני מחר מתחמתו של זה יalla קדימה. אבל לא לא לנסות לניקח זה, לא יישמעו מילא תדבר. זה לא, אבל לא חירא את התפנחים. כי לא הנוסת התפנחים ללחתים ניוד. כי הם רוצים לחירא התפנחים לנוט לא בדוקה שאל חירא. כלומר, הם רוצים ישוע. לנגיע למטבע של חנאה מהקצרה הזה, ומנقطع המטבע של אדמת הקצרה הזה, אז נאפשר לatzmachem מיקרל זה, ל, לנגיע לשלב של התחתי. אבל לא לא נייתי מקדח לארוכה זה ניוד מומחשוך, וברגע שты נאפשרים לatzmachem להיות מקדח לארוכה, אז יותר קל גם לא נוט נאבקים, וגם לתת את התדר הatzmachem, כי הפתחתה, וגם ה, וגם זה נחון. ש... ש... כמובן, כל אחד ואחת לפי האופי שלו ושלה והסגנון וה... אבל גם אם יש דברים שהם לא נעימים לפתוח אותם, לחשוף אותם אז כמובן אני רוצה לעשות אותם בפגישה הראשונה、כן? בפגישה הראשונה אני מדבר על דברים יותר, נקרא את זה בקליפה יותר חיצונית שלכם אבל אבל במת דבר אחר חשוב ופשוט להפשר את ניכר להיות שם. להיות שם, מינקולר, מינקול מי שאתם, מה שאתם, זה נחון שמרביתם אתם אלולים להיות להיות בenda של בenda של איך אני אגיד, אתם אלולים להיות בenda של בחייה. כשאתם באים, שאתם לבחייה היא מאוד לא נעימה יחד עם זאת, זאת הדרך זאת אומרת תחטפו מה שנקרא דחייה אחת או שתיים או שלוש או עשר אבל מספר 11 כבר מהבן זוג שלכם למדות אם אתם באים מראש עם פרמידאי、uh, שריון כדי לא להידחות אז אתם הסתם לא תהיו、uh, נעוצים אני רוצה להתאפס פה לעוד שאלה ולעצור、uh, אני מבינה שאם עוקבים אחרי המתאנות של הרכה זה מקדם אבל אם אין הצעות רלוונטיות ‫כשנפגשים עם מישהו לא מתאים, ‫זה לא הולך בכוח. ‫יכול לעזור, כשהגיע אחד, ‫להקרח לראות... ‫לראות את...、בדרך. ‫איך אפשר להבטיח? ‫זה יהיה בזמן מסוים 90 יום. ‫איך אני יכול להבטיח? ‫אז אני יכול להגיד לך, ‫מי ששואלת... ‫ששואלת, מישהו מדבר, ‫ששאלת שואלת, ‫אז קודם כל, תודה על השאלה. ‫מה שאני טוען, ‫שבמהלך 90 יום, מגיעים אליך כמות ההצעות הנדרשת מהי כמות ההצעות הנדרשת כדי להצליח את יודעת? לא מאה, לא עשר ויכול להיות גם אחת אוקיי? במהלך שלושה חודשים מגיעה אלייך הצעה אחת סטטיסטית לפחות עכשיו, הנחת עבודה שלי היא שרוב המקרים הגישה של האחיזות שנשנה כמובן גם האגישה של הבחור, זה לא הבחור, הוא הבחורה. זה דברי. כלומר, אני, כירוייל, לא זה שesצריך אגף, וגם יש חלק מהירק, חלק מהחווילה, כי בנוותם גם תקבלו יצדמניות מוצפות לקרויות. אחדים זוהים אומר שכולה יצדמניות המוצפות לקרויות ש Shakruו להם זה שיקויו נצלייה, זה לא יאפסיק אם לא ישתנה, אם לא ישתנה האגישה. ז"כ שתשתנה האגישה. אז גם אם אין עוד הזדמנויות חדשות מלבד, ההזדמנויות שגם ככה יש לך בחיים, ואת גם תמליג איך להגדיל אותם בעצמך, טוב שלושה חודשים סביר מאוד שיגיע הבחור שתוך, שכבר תתפתח בך הגישה המתאימה כדי ל, ל, שהוא יהיה האחד, מה שנקרא. טוב, אני כבר רואים פה מהזמן שהוקצב לשיחה הזאת. אבל ההבטחה פה היא מתוך ההבנה שהעיקרון פה זה הגישה כן, העיקרון פה זה לא שיגיע הבחור אלא אם כן את מחליטה ששלושה חודשים את נצאת לאיזשהו אי בודד ולא יהיה שם אף בחור, אוקיי? אז, אז ההבטחה שלי לא, לא רלוונטית אוקיי? אני באמת אולי כדאי שאני אציין את זה אני מדבר על אנשים שהם גרים לאו דווקא בארץ באמת אבל כשאלותי כן זה גם בחור אפשר אבל גרים אנשים, ok. באיזו שיתדירו, אני לא אומד בבר, לא צריך לי פגש כל יום וימנה בחווי. אבל <אז> למדולק למקום עבודה, יש לך משפחה, יש לך חיה, מקרין. יש איזו שיתרחשות של אנשים שמצדésיתם ניקרים אותך. אני בrama בצלור הזה, אני לא אומד חנות עכשיו שלושה רודא שימתיו ל'י' אנדמנ', אז אז אני אומר ככה תימציי. IED כל הסיקוים שki ביכול גם בליקת של าย יגיעו לאח יגיעו לאח יגיע בן אדם או אשתו של שאר הם הפוטנציאלים וכבר זעגישה שלח תייה נחונה מקדמת נפתחת זו לא גם מסתירה הסיקוים שלח לא צריך חיתוך הוא יהיה לבליה כהה ודבר נוסף שאף אני אומר שהסיכון כאן הוא לא עלייך, אלא עליי, כלומר, אם זה לא עבד, אז את לא תשמע מכלום. אלא אם כן, תרצי להשאיר את הערכה אצלך במשך שנה שלמה, את יכולה כדי לשמוע שוב ושוב את התכנים, כדי לתרגל את הדברים שוב ושוב, ויהיה לך בעצם שנה שלמה אה, לנסות את זה ולראות, אבל אם את רוצה באמת לא שלושה חודשים, את יכולה לנסות את זה שלושה חודשים, ואני מבטיח לך, שאגישה שלנו יכולה בזקוח הארקזות ליתפיח, לגמר, וליהת אגישה 安娜 פשרת, אנקדמת, למזמינה, כדי שבמה that should be a and كما שאמרתי בשלושה חודשים ואכן יגיעו אז תי מסביר כי פתוחה ובשלח אכן לא חומרי ניוטה לאקדמית. אותו... באמת מחווקה אני נזיל את כל זה. אז אני אומר שאני TI השאלה. אני מאוד מדבר עםכם על הקשבה TI בקפשה כהבה באמדת כההנות. אני קדב משך הפעילות שלנו. אני מאוד מומנט. למי שADA ינסר אסטאד זה יכתוב לי צהוד שקלותה נובעתה. זה מאוד מאוד אזור לכם. וגם קפיטליזציה. בשביל לעשות את זה אז יש לכם עמוד שקיבלתם אתם, אתם, תקבלו את הקישור לעמוד הזה ואני מאוד ממליץ לעשות את זה אגב, אני, מי שכתב לי או שהצעד שהוא בחר בו זה קשור לתפילה ולדמיון זה בסדר דמיון הוא הייתה לתפילת זה בסדר גמור יחד עם זאת מאוד מאוד חשוב לעשות משהו מעשי בשטח ממש בשטח משהו ממשי שיציין לכם במוח העשיתי משהו. לא תלהמין, לא תדמיין, לא תספנין לא משהו בשיתוח. מה עשיתי? משהו קטן ספציפי שג'ם קנה למשהו מיוחד. כי קחנו אתמול להיות מציודית. זה לא כו כח משהו ספציפי. משהו ספציפי קנה נירשמתי להתאר קרוות. אלחתי לשדוחה. בקשתי מגורם. אכלתי נתקשר. השתדלתי להיות בשמחה הזה על הקבור. קנה לחייך זה מובן. ראשם נצמד, נקשיב לחה, גם על רוחב חמה. נאלץ לחיות עם מישהו, לארגיש את השוקה, שנדברים זה גם על גבול. אוקיי, לירצות לושה קילו, נגיד, זה גם על גבול. אוקיי, agar מי שכתב זה זה לא בדפקה. נצרח כדי למצוא בן זום. אולי זה יכול לשפר במשהו, אבל זה לאו דווקא. הדבר יותר חשוב זה לפני שאת מרזה שלושה קילו כדי למצוא בן זום, זה להבין ששוקלת שלושה קילו יותר ממה שנדמה לך שאת רוצה, את ראויה למצוא בן זום. כן, זה צעד יותר חשוב. אני לא נגיד לרבה אותה, אבל זה לאו דווקא קשה לעניין הזה. בסדר, אז אני צריך לך מאוד ממניק לכתוב הצעדים. ביום שני בערב, בזאת השני, אנחנו נפגשים מאוד שיחה, ובקרוב, תקבלו את כל הפרטים, על ערכת ההברכה. מה עוד אני רוצה להגיד לכם? אם לא קראתם עדיין את המדריך השלם, למציאת בן דוגל, תדאגו שתקראו אותו, זה מאוד יעזור לכם, זה בחינה מגמרי. אם לא ראיתם את, את סיוטוני ההברכה הקצרצרים שלנו, אז גם אני מאוד מאוד נצרירות אותם, הם מאוד מאוד יעזור לכם, ואתם תקבלו עוד מאוד, עוד... זה עוד קחנימ, היצרה בתאשכה, זה מאוד מוביצ, קור לאתקן там, לראות רק את התמתקדמים, יש לך חנוכה צנוע, משחרד שלום, וברצלחה, תודה.